Es los turbos jets. Si conecto los turbos Capitán, nos impulsarán a una velocidad increíble. Conecte los turbos jets. Máximamente Me temo que me he pasado un límite Nadie es perfecto. Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya com és habitual cada setmana i avui estem aquí, l'equip del programa, preparats per oferir-vos moltíssima informació com sempre relacionada amb el cinema, els còmics, les sèries de televisió i moltes coses més. Comencem presentant a la nostra encarregada de xafarderies de Hollywood i productora del programa, Marta Sanz. Què tal? Com estàs? Molt bé, Preparada per les meves xafarderies de Hollywood. Alguna que ens vulguis destacar? Doncs sí, hi ha una parella molt consolidada o que ens semblava consolidada que s'ha trencat. Carai! Sí. Doncs esbrinarem qui és al final del programa i avui també eh, cap al final del programa, més cap al final, la Marta més o menys a eh, mig programa, no? Sí. Sí. Sí, si la cosa va bé, cap a sí, mig programa. Sí. Doncs tindrem a, cap a la part final primer Juan José Sartó, que ens parlarà avui de llibreries especialitzades, eh, còmics i grans superfícies, i en Jacint Casamont, que també ens acompanyarà al tram final sobre bé les notícies calentes, eh, que a veure que ens explica avui en Jacin. Nosaltres què farem? Doncs la resta parlarem, com sempre, també de sèries, d'estrenes de pel·lícula, que aquesta setmana hi han un parell, si més no, bastant interessants, i abans d'anar directament amb les estrenes, recordem quines, eh, bé, els concursos que teniu per participar, concretament el concurs de Panini, que com cada mes heu de respondre a la següent pregunta. Quina actriu interpretarà One Stacy a Spider-Man 2012? Quina actriu farà de One Stacy? a la versió d'Spider-Man que està fent ara, està preparant el Marc web. Teniu fins al 23 de novembre per enviar-nos la resposta i deixar-vos, doncs deixeu el nom i cognom i població des d'on ens escolteu. Eh, ens ho ha de fer arribar el nostre correu electrònic al el ningunoes arroba hotmail.com ningunoes arroba @hotmail Uh, també tenim Facebook i Twitter, que són les nostres plataformes uh, a les quals us podeu agregar, fer-vos seguidors, amics, etc. Uh, què heu de fer? Doncs? Anar a Facebook i Twitter, uh, teclejar ningú no és perfecte amb accents, i allà doncs, uh, ens hi trobareu. I a més a més també tenim una pàgina web que és el 3ww.gn.esbar és, on podeu fer moltíssimes coses. o Si aneu a Google i clicu ningú no és perfecte, els primers de Google són nosaltres. I des de la pàgina web, per exemple us podeu descarregar el programa el no és perfecte de cada setmana. I nosaltres uns doncs, representant i dirigint al ningú no és perfecte, en teniu any mateix a malignigne Gerbat. i comencem ja directament amb el cinema. Estrenas Tertulia y Noticias a la Gran Pantalla Uno, dos, tres, Esta es la preciada vida de Scott Pilgrim Scott, si tu vida tuviera cara le pegarían un puñetazo sí. ¿Cómo? ¿Qué? Es un rockero oh, Un gandul no. ¿Eh? Y un amante ¿Está Scott? Uh, ¿Sabes qué? Acaba de irse ¿En serio? Sí. Ahora una chica misteriosa... ¿Conoces a una tía con el pelo así? Sí, es Ramona Flauas. Me han dicho que hoy iba a estar aquí. Le convertirá... Así que esto es una cita, ¿eh? ¿He dicho cita? Lengua mala. Lengua. En un luchador. ¡Señor Pilgrim! ¡Claro! Soy el primer exnovio malvado de Ramona. ¿Cuánto? ¿Nos peleamos por Ramona? ¿No recibiste mi email explicándote la situación? me Lo salté. ¿A qué ha venido eso? Tienes que derrotar a mis siete malvados exnovios ¿Tienes siete exnovios? Siete malvados ex, sí. ¡Te hablo a ti, Scott Pilgrim! Y tengo que derrotar a los siete, más o menos ¿Qué tal? ¿Todo bien? Parece buen tío ¡Oh! Doncs això que escoltem és el tráiler de Scott Pilgrim contra el Mundo, pel·lícula d'Edward Wright, el director de Zombies Party i Arma Fatal, amb Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Chris Evans, Anna Kendrick i Brandon Ruth. És l'adaptació en una sola pel·lícula de les sis novel·les gràfiques de Scott Pilgrim escrites i dibuixades entre 2004 i 2010 pel canadenc Brian Lee O'Malley. Edward Wright transforma el llenguatge cinematogràfic i el porta al terreny de Scott Pilgrim al còmic. Perquè ens entenguem? Mm, fa una cosa molt similar a la que Zack Snyder va fer a 300 i Watchmen o Robert Rodríguez a Sin City. Malauradament, la clientela que omple les sales avui en dia no estan interessats en narratives innovadores i malgrat la seva qualitat, Scott Pilgrim ha fracassat en taquilla. A canvi, ha d'immediat la categoria de pel·lícula de culta. La història, una mica com el tràiler avançava. Scott Pilgrim és un jove aficionat a la música que lidera una banda de rock amb uns amics. També manté una relació amb Naf Chaus, una adolescent de secundària que té Scott en gran estima. Scott té el cor destrossat després d'haver trencat fa més d'un any amb Envi Adams, la qual ara és una estrella de la música. La sort de Scott canviarà el dia que coneix i s'enamora perdudament de Ramona Flowers. Però per demostrar que és mereixedor del seu amor, Scott haurà d'enfrontar-se i derrotar els set ex de Ramona setex La pel·lícula doncs, bé, barreja, eh, còmic, eh, estètica de videojoc, cosa de superherois, eh, comèdia romàntica... És un poti-poti de moltes coses, molt original. La patacada, això sí, econòmica, ha estat important perquè la pel·lícula ha costat 60 milions de dòlars, més 30 que es van gastar en publicitat, que en els Estats Units doncs, es va transformar en una recaptació tan sols de 31 milions. Soy Will Colson. Hoy conduciremos juntos el tren 1206. ¿Algún problema? No me gusta trabajar en una maldita guardería. Ni a mí tampoco en el hogar del jubilado. Toma ya. Esto no es un cursillo. En el cursillo te juegas el aprobado. Aquí te juegas la vida. ¿Casado? Más o menos, es una larga historia. ¿Tú estás casado? Tengo dos hijas preciosas. Pásalo bien. ¿Qué hay que hacer al llegar a un paso a nivel? Para, que tenemos un tren sin maquinista y sin frenos de aire que se dirige hacia una zona muy poblada? Sí. 1 sí. 2 Dime. Hay un tren sin maquinista en dirección norte. ¿A qué velocidad? Viene directo hacia nosotros. ¿Qué carga lleva ese tren? Ocho vagones con productos químicos peligrosos. No estamos hablando de un tren, sino de un auténtico misil del tamaño del edificio Chrisley. Quiero saber dónde está el tren. No estamos seguros del todo. Ah, no, pues averiguadlo. ¡Cuidado! Es aún peor. ¡Lo tengo cientos en la via 16. Doncs això, aquest tren que no para, és precisament imparable. Pel·lícula de Tony Scott amb Denzel Washington, Chris Pine, el capità Kirk de l'última pel·lícula de Star Trek, i Rosario Dawson. Després d'Assalto al tren Pelhamun 2-3, eh, pel·lícula en el qual havia un metro mm, imparable, doncs ara per un tren imparable. Tony Scott no no surt del gènere. El cas és que Scott torna amb una pel·lícula de temàtica doncs, molt semblant a Pelham 1-2-3, que aquella era un remake. Aquesta és una pel·lícula eh, original, diu ell, basat en fets reals. Eh, no sé quina part, però, però bé, en ca, el cas, bé, anem a això. La protagonitza d'Angela Washington, amb la que és la seva cinquena col·laboració amb Tony Scott. Recordem que del seu treball en equip n'ha sortit pel·lícules com El fuego de la vengança, de Javi o Marea Roja, pel·lícules molt bones. La història i Frank són conductors de trens. A causa d'un error humà, el tren 777, en 39 vagons, cinc dels quals, amb material explosiu, queda solta a la deriva, augmentant la seva velocitat a cada minut. El tren 777 es dirigeix a Stanton, on Frank i Will han sortit amb el seu tren. Tony Scott ens explica que aquesta és una pel·lícula que comença a 50 milles per hora i n'acaba a 150. No para, diu! Los otros dos és l'altra proposta de comèdia, en aquest cas, aquesta setmana. Pel·lícula d'Adam McKay, Mark Wahlberg, Dwayne Johnson, Samuel L. Jackson, Will Ferrell, Eva Mendes i Michael Keaton. És una pel·lícula feta a mida de Will Ferrell i dirigida per un dels guionistes del setor de Night Live. Els otros dos barreja comèdia i acció. La història és la parella més famosa del departament de policia de Nova York que ha ficat la pota per darrera vegada. Qui és aquesta parella? Dwayne Johnson i Samuel L. Jackson. El departament busca substituts que no seran altres que Allen i Terry, el Mark Wahlberg i el Will Ferrell. Allen prefereix quedar-se davant la taula abans de sortir a caçar delinqüents, que és el Will Ferrell, òbviament, mentre que Terry amb el Mark Wahlberg desitja passejar-se pels carrers per demostrar la seva valia. El cas causarà, caurà un cas a les seves mans sobre una estafa comesa per un magnat anglès. Atenció, sobretot, al fet que Eva Mendes interpreta la dona de Will Ferrell, no a la de Mark Wahlberg, la pugui semblar alguna cosa, doncs afegeix un component de conya important ja a la pel·lícula. Una cosa, Mark Wahlberg no havia fet les Calles uh, We on West, a We Own the Streets, sí. aquella policia, que sí, també policia sí, fill sí, de policia. Sí, sí. De policia. Sí, sí, sí. També S'està una mica... Sí, però aquí, diguéssim, s'ho al vessant de la conya, uh -huh. de la comèdia. Clar, aquesta nota la pots agafar seriosament, aquesta pel·lícula. Un policia amb sentit de l'humor, o...? No, no, no, és, és conya la pel·lícula... Un policia traumatitzat per haver de treballar amb Will Ferrell. Eh, tot, no sé, tot plegat. Treballant amb el Mark Wahlberg també deu traumatitzar el seu, eh? A mi jo crec que sí. Anem per la següent. I've been in Parlem de Tamara Drew, pel·lícula de Stephen Frears amb Gemma Ardenton, Roger Allen i Bill Cam. El director de Les Amistades Peligroses adapta la novel·la gràfica, un còmic, de Posi Simmons que al mateix temps era una adaptació lliure de la novel·la de Thomas Hardy lluny del món d'anar soroll. Aquesta modernització substitueix espases per baquetes. Baquetes d'això, de, de, de, de tocar... O sigui, no es barallen en espases aquesta pel·lícula, sinó que toquen toquen tambors i bateries i aquestes coses. Bé, el el matrimoni Hardymet regenta la seva casa de camp enmig d'un camp, digues, un poble d'Anglaterra, un indret de tranquil·litat per a escriptors, i la pau es trenca quan Tamara Drew, una jove periodista i aspirant escriptora, torna al poble. Tamara iniciarà una relació sentimental amb el bateria d'un grup musical que coneix després d'un concert en el poble. Aquesta relació, per diferents causes, afectarà tots aquells que Tamara coneix. Tamara Drew és una adaptació moderna de personatge femení que es debat entre diferents pretendents que hem vist en centenars de pel·lícules i novel·les britàniques d'època, que en aquest cas trasllada tot això amb components actuals i modern Bé, doncs és una proposta diferent, això sí, amb un estil britànic que ja ens té acostumats a l'Stefan Frears, per exemple... I el cinema espanyol ens porta aquesta setmana bona petit pel·lícula de David Pinillos amb un exogalde i Nora Tishmer. Un jove cuiner espanyol amb un extraordinari talent per la cuina comença a treballar en un exquisit restaurant de Zurich que ell s'enamora de la jove sommelier del local la qual és amant del propietari i espera un fill d'ell. El noi haurà de triar entre l'èxit professional a Zurich o lluitar per la dona que estima. I acabem amb les tres darreres pel·lícules d'aquesta setmana. Comencem, Cruzando el límite, de Xavi Jiménez, de Marcel Borràs i Adolfo Fernández. Fran és un adolescent en greus problemes de conducta. Per aquest motiu, el seu pare l'interna en un centre de reeducació basat en un mètode cruel i inhumà. Fran serà sotmès a tot tipus d'humiliacions i càstigs. En el Camino és la següent de les pel·lícules. Pel·lícula de Jasmila Esbànic amb Zincres i Biquec. És eh, la història sobre Amar i Luna, una parella en crisi. Ella ha estat acomiadat de la feina pels seus problemes amb la beguda. Amar acabarà ingressant en una comunitat musulmana i canvia radicalment. Luna es pregunta si n'hi ha prou amb l'amor per mantenir la felicitat de la parella. I per acabar, Atia, una pel·lícula... Una pel·lícula de José María de Orbe amb Luis Pescador i Miquel Goenaga. Una pel·lícula experimental que té lloc en una mansió deshabitada on la persona que la guarda i el capellà del poble tenen llargues converses en les estàncies buides del casalot. Doncs bàsicament, setmana Scott Pilgrim per a aquells que vulguin una cosa diferent i pels que vulguin una cosa d'acció convencional, doncs imparable, una mica de tot aquesta setmaneta. i anem comentar ràpidament el que hem vist aquesta setmana. This old man and me We're at the bar and we We're having some beers i, bàsicament, parlarem potser de l'estrena més destacada de la setmana passada, que va ser Salidos de Cuentes, aquesta pel·lícula protagonitzada per Robert Downey Jr. I, eh, com, a veure si me surt el nom, Galifianakis, una cosa així, no? Sí, jo crec que sí. Ho he dit bé, bé, sí. no sé, o, o almenys ho he intentat. Del director Tot Phillips, de Ressa Conan Las Vegas, doncs ens arriba aquesta Road Movie, sobretot, eh, a veure, el gran protagonista i que fa que la pel·lícula sigui gran. Ells dos, com a parella, funcionen molt bé, per allò oposats que són, però, bàsicament, Robert Downey Jr., que qualsevol cosa que fa, o sigui, augmenta la seva qualitat, tan sols per la seva presència... O sigui, és d'aquells actors que omplen la pantalla un, només apareixen. no? I aquí també ho aconsegueix. A banda, que és una pel·lícula de gags, té uns quants gags bastant bons i divertida i políticament incorrecta en, en algun moment. Marta, què t'ha semblat la pel·lícula? A mi m'ha agradat. El que passa és que... Bé, no volia comparar, però posé Rassacón en Las Vegas per ser la primera trencadora. Mm, vaig riure més, tot i que aquesta també... Bé, bueno, és que clar, té un toc dramàtic, no? Tot plegat. Home, no, no, no, a veure, no. Dramàtic perquè dius, però mare de Déu, quantes desgràcies que us poden arribar a passar. A passar sí, no? però en plan conya, vull dir, no és la no, comèdia de... No, no és l'home, de... eh? No plores pas. Clar, plores de no tom... riure, en tot cas, però... A veure, és que la gent no coses bèsties, eh? Sí, Vull dir, està, i, ja no és el típic sí, sí. gag que... No, no, no, no. I... La part de Mèxico, de la frontera, està molt bé. Sí, sí. O sigui, qui no li ha passat això, no? No, no clar, clar. una mica col·locat i acabar un lloc que no havies d'acabar. Però, però bé, bé, també té la seva part romàntica, no? O emotiva... Mhm, mm mhm. Perquè ell, de fet, fa tot aquest camí per arribar a veure, al naixement del, del seu fill. Sí, sí. Que no se sap si arriba o no. Ja, bé. El guió, molta gent la critica, però la veritat, a veure, és una pel·lícula que el que busca és crear una situació perquè dius, bueno, bé, no hi havia altra manera de que no haguessis de viatjar amb aquest tio, no? Però sembla, a vegades, potser una mica agafat pels pèls. Clar, home, sí. Però és que, esclar, és, és que però si esclar, traiem fi, això no hi ha pel·lícula. Clar, Home, el joc ja és que ells dos han de fer el camí Ho no, com... perquè llegir crítiques i comentaris una mica absurds en aquest sentit diuen, veure, altres... és que la pel·lícula és absurda no altres... pots fer comentaris ja, amb lògica. altres pel·lícules els hi perdoneu tot i en aquesta no, no de de potser és que quan apareix Robert Downey Jr la crítica sempre és més exigent eh? no, jo crec que és més exigent pel director el tot Phillips, la gent potser s'esperava alguna cosa més semblant a res com a Las s'han Resacol... trobat amb alguna diferent i no els ha acabat de convèncer no. plenament M'agrada, jo m'he passat superbé la pel·lícula. Però la el que en Las Vegas també era una pel·lícula d'un cúmul d'escenes. Sí, també, també, també. Mm. És que el que passa és que... La gent sí que li falta memòria. Les escenes eren més variades, no? En aquest cas, clar, són ells dos... Clar, són els dos tota la pel·lícula. I potser els resulta una mica més monòdon que no ho és, perquè passen situacions eh, i peripècies vàries. Però sí que és veritat que la primera... Potser em va semblar més trencadora i aquesta també està força bé i tu passes bé. Saps que ha de... Bueno, no sé si sí, dir -ho. Home, sí, a veure, és una pel·lícula que no, que no acaba final, malament. A veure, clar, al final tu esperes que acabi bé. Sí, sí. I, bueno, sempre comèdia, eh? hi ha una sorpresa, eh? Vull dir, acaba però hi ha, hi ha un moment que dius ostres, noi, després de tot el camí. No, però la gent no es confongui que no és la comèdia d'ajutar petó, ni molt menys, que sempre incorpora elements de drama, elements de drama, mm. drama, eh? Que, que no són comèdies, són comèdies dramàtiques, una barreja, és un gènere així nou, que ha inventat ell. No, no, això és una comèdia pura i dura, eh? Sense sí, sí, elements, fer riure. elements de drama, ja està. I, i, i escenes absurdes. Divertides. I, mm -hmm. I exagerades. No, només ho aconsegueix, eh? Vull dir, diverteix la pel·lícula que és el que suposo que, que fa tanta ràbia no? el fet que els estigui passant totes aquestes penúries que, que dius, el... per l'amor de Déu però el... aquí s'ha de fer el Robert que... Downey Jr. que no pot suportar el Galifianakis, o el personatge eh? sí, es fan clar. molt amics sí, sí, que sí, és el, també un dels objectius no? home, és el pel·lícula. que t'estàs esperant molt bé, doncs rec recomanem aquesta pel·lícula, si la gent doncs té ganes de riure i passar-s'ho bé, i nosaltres anem a veure què s'ha estrenat als Estats Units i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 Comencem a la posició número 5, Sau, 3D, dues setmanes, 38 milions de dolars. A la 4, Red, quatre setmanes en 71 milions. A la 3, Forclored Girls, entrada a la setmana amb 19. A la 2, Salidos de Cuentes, entrada a la setmana amb 32. I a la posició número 1, entrada a la setmana amb 46 milions de dolars, Megamind. Megamind. Bona entrada a la de Megamind, la darrera producció animada de Dreamworks, que compta amb les veus de Will Ferrell, Brad Pitt i Tina Fey. I el protagonista és un superdolent que, després de matar l'heroi, es troben sense cap objectiu a la vida. Així que crea un nou heroi contrincant que acabarà sent més dolent que el propi Megamind. La crítica mitjana ha estat de B. El Roger Ebert del Chicago Sun-Times diu un divertit entreteniment familiar i aconsegueix alguna energia de diàlegs intel·ligents. I la diversió que té Will Ferrell amb el seu personatge. Li posa una B. L'Ulumènic del New York Post diu un terrible malbaratament. Li posa una C, no li agrada tant. El James Baradinelli de Real Views diu una perfectament acceptable pel·lícula familiar amb un ritme alegre i prou animat per atreure els infants mentre els seus pares acompanyants no s'aborreixin fins la mort. Li posa una B. I per acabar la Clàudia Puig de Llusa Today diu: "Pateix de ser la segona pel·lícula d'animació d'aquest any en presentar un ruidolent per heroi. Li posa naçès vasos referència a Gru, que una mica doncs ja era aquest argument." Ah! En el segon lloc, salidors de cuentes, de la que hem de parlar, veiem què opina la crítica nord-americana. El Roger Averd diu, té alguns moments de grans riallades. Desafortunadament, la història que els manté junts no és tan bona, i li posa una atbé menys. L'Elisa Sbargman d'Entretainment Weekly diu, la inesperada parella de Galifianakis i Downey és un plaer, li posa una atbé menys. I la Clàudia Puig del Just Today ens diu és la signatura sarcàstica de Downey i la seva inconfusible pèrdua de nervis que fan la pel·lícula i li posa una B menys. I acabem al tercer lloc amb folklore Girls, la darrera pel·lícula de Tyler Perry, dirigida p públicac que ens explica com és ser dona com és ser dona i negra en aquest món. La protagonitza Janet Jackson, la crítica mitjana li posa una C més. i l'Elise S Schwsman ens diu un exesperant desordre inconnex de pel·lícula de Tyler Perry. De Tyler Perry, la veritat és que no esperava menys que de fet a casa nostra les seves pel·lícules ni s'estrenen doncs vinga, uh, Marta, preparada que anem matines per les teves xafarderies uh, Les intimitats de les estrelles al descobert, a les xafraderies de Hollywood. Marta, quan vulguis començar. Doncs som amb la notícia que us avançava al començar el programa i és que la separació inesperada de Hollywood ha estat ni més ni menys que de Rachel Weiss i Darren Aronofsky. Què dius? Sí. Vaja. Fa poc parlàvem de uh, Courtney Cox i David Arquette, uh -huh. que també s'han separat. No divorciat, eh? Això de no... No Ells de moment s'han separat. No li ha agradat que vagi a fer l'Obezno? Jo crec... Mira, ho he relacionat, eh? He pensat. <laughs> Aquesta ja no li agrada perquè, clar, abans era un creador diferent, no? independent, amb idees estranyes... ...i ara, clar, mm, es posa a fer un blockbuster... Bueno, escolta, però que a la vez no, jo me lo espero diferent, eh? Home, segurament serà diferent. Clar. En fi, l'actriu i el director de cinema s'han separat per uns mesos... ...segons han confirmat els seus respectius representants a la publicació «Access Hollywood». Segons aquest comunicat, la parella continua ser amics, allò que es diu, i s'han compromès a criar junts el seu fill Henry Chens, de 4 anys, a Nova York. Weiss i Aronofsky han estat junts 9 anys i es van comprometre el 2005, tot i que mai s'han casat. El director Aronofsky ha realitzat pel·lícules com La fuente de la vida, The Fountain, Requiem por un sueño, El luchador o Pi, Fent el caos. Um, per cert, a la frontera de la Vida i sortia ell, a la ratxa de sí, baix. Uh, sí, no ho he dit, però és de 2006 i ella va ser la primera vegada que van treballar junts. Uh -huh. I bé, dedica a eh? Rachel Weiss, i, sí, a Rachel Weiss la reconem per la mòmia, no?, i el Jardimero uh -huh. Fieri, aquestes coses, però sí, sí. la mòmia, bàsicament. Vull bé. dir, Rachel, dona-li una mica de marge, també, uh -huh. perquè tu... En fi, què més? La uh, notícia trista mor el pare de Shannon Doherty, la que va ser protagonista de Sensación de Vivir, està destrossada després que el seu pare morís divendres passat a l'edat de 66 anys. El publicista de Doherty va donar la notícia al web people.com amb un comunicat en què l'actriu es refereix al seu pare com l'home més genial del món. També hi diu que l'estima amb cada centímetre del seu ésser i que no es pot imaginar la vida sense ell. Així que Xanen ho té molt difícil a partir d'ara i és que està bastant deprimida. La qüestió és que a principis d'any va explicar que havia entrat al programa Dancing with the Stars, que aquí potser, no sé si la gent no segueix, però als Estats Units és molt i molt seguit. Bueno, és com el vira qui en baila d'aquí. Mira, aquí, sí, però, clar, és molt i molt seguit. Amb més nivell. I creen les, els, els participants i el, i el jurat crea molta notícia, que jo no ho dic perquè, clar, però estaríem, penseu, tot, el dia, no? estaríem tot el dia. Crea molt, molta d'informació. La qüestió és que el seu parell ja no hi és, no sabem si abandonarà Dancing with the Stars, suposem que no. I què hem de dir d'aquesta noia? Doncs que ara mateix té 39 anys ja ha publicat un llibre de memòries i d'autoajuda que si us voleu apuntar el títol es diu Badas, B-A-D-A-S-S. Què més? Eh, parlàvem d'una parella que s'ha separat i una parella que renova els vots, Michael Douglas i Catherine Zeta-Jones. Ah, molt bé. I és molt significatiu perquè Michael Douglas està passant per un moment una mica difícil. Uh -huh. Doncs estan pensant a renovar els seus vots. Segons publica el Sunday Express, la parella està fent ja els preparatius per a la cerimònia que marcarà el desè aniversari de núpcies i es van casar un 18 de novembre. Recordem que Douglas <coughs> pateix un càncer de gola. Jo... i tu t'estàs quedat sense veu jo t'estic quedant sense veu i que s'està sommetent a quimioteràpia i radioteràpia però tot i el seu, esta... seu dèbil de... estat té moltes ganes de celebrar la cerimònia amb la seva dona en fi, ja es veu que algunes fonts diuen que quan certa gent li va suggerir la idea Michael no va poder contenir-se les llàgrimes què més? Uh, tornem a parlar de Mel Gibson no és que m'agradi parlar massa però he trobat últimament... interessant Parlem més de Mel Gibson per que allò que, no que fa, diguéssim, fora la pantalla, que no pas... Ahí. No, no, i poc, eh? Ja sí, t'ho sí. dic, eh? Vull dir, no... Doncs els advocats de la seva ex-Oxana Grigoria van demanar al jutge del cas que porta la custòdia de la filla de l'actor i la cantant que ordeni l'ingrés de Mel Gibson a teràpia per temes de comportament furiós i... Aquest home quantes vegades ha entrat en teràpies d'aquestes i no... No s'arregla. No, no. És de la cienciologia? logia no, més? No, Ah, no, esclar, no, no. Perdona, però és ultracatòlic. És ultracatòlic. Jo crec que si no va estar quecat de setmana aquí amb el papa, poc li devia faltar, eh? Ostres, sí, segur que estava enganxat allà. Enganxat a on? A la tele. Ah, vale, enganxat al papa. TV3, no? Internacional. Sí, sí, sí. Recordem que Douglas... Ai, perdó... Gibson. Gibson, Gibson, perdó, m'he deixat. M'he n'he anat. L'equip d'advocats d'Oxana volen denegar les visites que té permeses a, durant el vespre a la nena fins que no es comprovi que és segur que la petita Lucia tingui el seu pare al seu costat. Jo crec que és, una, bueno, és un, un tràmit, una jugada que fa ella perquè li vol treure protagonisme patern. Però bé... L'exona de Mel Gibson, Robin, ha entregat una declaració jurada que assegura que, que l'actor ha estat un gran pare per als seus set fills i que mai va abusar d'ells de cap forma. És a dir, no els va picar, sabeu? no va utilitzar la violència, en fi. La xicota d'Orlando Bloom posa tota nua per al número de desembre de la revista familiar WB. A veure què vols dir, tota nua? Va nua. Però tapadeta o...? No, no, va tota nua, però esclar... sí, es tota tapa... nua de costat. O sigui, no, no es veu res. Home, està Miranda Kerr, exmodel de Victoria's Secret, Va. posa sense pudor amb la panxa d'embarassada de sis mesos. Que uh -huh. està molt guapa. La model australiana de 27 anys ha dit que començar una família no ha estat una decisió difícil. Pel que fa als seus plans de futur, Kerr ha dit que no sent la pressió de tornar a treballar i declara que la seva carrera ha estat meravellosa però que no és tota la seva vida. I continua i explica que els seus objectius a la vida tenen a veure més aviat amb una gandula, amb un hort i una casa amb energia solar. Bé, bueno, doncs espero però tota la sort... Prefereixo no fer comentaris. Tota respecte. la sort del món. Eh, Miranda, jo crec que amb l'Orlando Bloom de parella ja ho podries tenir, però bé. Parlem de les noies Disney i acabo. Uh -huh. És aviat? Què vols dir, les noies Disney? Bueno, noies Disney d'aquestes. Hannah Montana Company. Sí, Miley vostè. Cyrus, no? Sí, sí. Miley Cyrus. Noies Disney. Sí, molt bé, molt bé. Culpa el seu èxit en televisió del divorci dels seus pares. Els seus pares s'acaben de divorciar. I ella oh. no ho ha assumit massa bé. La cantant i actriu de 17 anys s'ha pres molt malament les notícies de divorci dels seus pares i es culpa si mateixa dels problemes maritals dels seus progenitors una font propera a la noia explica a la seva pàgina web que pare i mare han estat igualment involucrats en la missió de fer la seva, de la seva filla una superestrella era com un negoci uh -huh. i ara que ha passat? han aconseguit el seu objectiu ja no els queda res per treballar en equip o per mantenir-se units i bé, suposo que altres coses i s'han divorciat, divorciat i la noia, doncs clar adolescència no, no ho porta bé i acabo ja. La mare de l'INSAI, Dina ah. Lohan, eh, admet a aquestes alçades que la seva filla és un addicte. Ah, bones hores. Sí, bé. Primer era un problema i ara és, una, és addicte a substàncies. Ah, algunes. No és cap sorpresa, donada la seva peculiar carrera entre clíniques de rehabilitació i sessions amb el jutge però en una entrevista amb Matt Lauer del Today, Dina descriu la seva famosa filla com ara mateix és una persona feliç i relaxada i es veu com una persona diferent. Així que aquesta última clínica on està ingressada al centre Betty Ford de Califòrnia... Molt ha... famós ja, eh, Betty Ford? Li estan anant molt bé. Li estan anant molt bé i l'han canviat de veritat. Per cerca que Lohan ha passat recentment un dia amb el seu estrany pare, perquè pare és una mica estrany també, i l'han passat junts allà al centre. Això de les joves estrelles, eh, normal que hi hagin estranys pares, eh, també, no és per res. Però... Sí, penso que no pagava, en fi, tenia deutes, bueno, no sé. Segur, si segur. No... I té uns, no sé si uns comportaments estranys i... Aquest també portarem un centre d'aquests, Rehabilitació de Fúria, amb Mel Gibson. Molt bé, Marta, doncs uh, fins aquí les xafarderies. Se us han fet curtes, eh, que sí? Sí, sí, aquesta setmana ens han fet curtes. No, portaries més coses, però bé... No, és que com no m'interrompeu, quan estem això. tu i jo no hi ha sí, ni interrupcions. Aquí estem. Bé, doncs nosaltres el que farem és anar ja directament als 40 minuts. Doncs avui ens setem els 40 minuts, eh, com ho fem la setmana passada, parlant de The Walking Dead, Los Muertos Vivientes, ja s'ha estrenat doncs eh, Fox Um, codificat i a veure quan s'estrena en obert aquesta sèrie serà interessant. El cas és que ja als Estats Units, després dels excel·lents resultats d'audiència, no només ja del primer capítol, sinó del segon episodi, ja s'ha confirmat que la sèrie es renova per una segona temporada, que a diferència de la primera, que només en tindrà 6, aquesta tindrà 13 episodis. De fet, les audiències del segon episodi que va ser a més el passat diumenge 7 de novembre als Estats Units, va notar un registre de 4 milions d'espectadors eh, fidels i sobretot el que és més important 3,3 en els demogràfics i 2,1 al públic masculí d'aquest target, no? O sigui que és, és molt important per a ells que vegi, gent jove i públic masculí, bàsicament per al tema de, dels diners que guanyen en publicitat. Segons declaracions del president de la cadena IMC, que és la mateixa que emet eh, Mad Men també, Char, eh, Charlie Cullier, diu que estan molt orgullosos del que han aconseguit amb The Walking Dead al voltant del món també, perquè aquesta setmana recordem doncs, que la sèrie no només s'ha estrenat als Estats Units, sinó que s'ha pogut veure a la resta del món que ha tingut molt bones audiències. I una altra sèrie, en aquest cas, que no té bones audiències és Undercovers, la sèrie de la NBC, eh, la sèrie apadrinada, creada per JJ Abrams, ja que després d'emetre set episodis eh, la cadena NBC ha confirmat que la sèrie no continuarà i que, per tant, la, donem, la podem donar per cancel·lada. L'audiència anat eh, bé, ja va començar fluixa, ja no feia bona pinta d'entrada... De, i a mesura doncs, que ha anat avançant la sèrie eh, ja no arribava als 6 milions d'espectadors i això per una sèrie nova doncs, és, és un fracàs i el cas és que han decidit doncs, que, que paren paren el rodatge 3 eh, capítols han estat gravats i que aquests sí que es podran encara veure les properes setmanes i en queden uns altres 3 que queden a l'aire a veure doncs, què faran si els rodaran, si s'emetran, a veure què fan no? per tancar la sèrie o no tancar-la una altra sèrie que s'escurça, és Mediom I és que teníem... L'any passat va passar una cosa molt curiosa. Mèdium i Entre Fantasmes eh, s'emetien les, do... les dues conjuntament eh, al canal eh, CBS els divendres a la nit. Primer s'emetia Entre Fantasmes, després Mèdium, i entre una i l'altra, doncs, mira, es donaven suport. Eh, voltaven el... les seves audiències entre els 9-10 milions... Uh, entre Fantasmes era la que millor funcionava. Curiosament, la cadena va decidir cancel·lar Entre Fantasmes, no sabem ben bé per què, i en canvi es quedava amb Medium, que era la que tenia audiència més fluixeta. El que és que Medium sense Entre Fantasmes doncs, no acaba de funcionar el bé que funcionava uh, abans. El cas és que uh, han decidit uh, reduir el nombre d'episodis, o sigui, només aquesta temporada 7 de Medium tindrà 13 capítols i no s'ha parlat de renovació i és bastant probable que aquests 13 capítols eh, siguin els últims de Medium. Estarem a l'espera a veure si la sèrie és finalment cancel·lada o no, després de set de temporades, per això deu nhi do està força bé. Una sèrie que no torna, però un protagonista d'aquesta que sí, que és Herois... I és que un dels seus protagonistes, el Milo Ventimiglia, el que feia de Peter Petrelli, eh, això de fer de superheroi li va molar i interpretarà una nova sèrie que es dirà Rest, que a més a més està basada en un còmic que ell mateix ha creat no fa gaire. El protagonista és un jove d'uns doncs, 20 anys... Eh jo crec que ell en té bastant més, bé, encara bé. El cas és que és addicte al treball i acabarà sent també addicte a una droga que li treu la necessitat de dormir després de participar en un experiment clínic. De moment hi ha hagut un encàrrec de pilot, l'ha encarregat la NBC i l'escriurà Philip Levens, que és un dels guionistes d'Smallville. Un actor d'una sèrie que és sobrenatural, que és Robert Englund, que bé, és el popular Freddy Krueger, que aparecerà a la sèrie sobrenatural. Ho farà en un capítol del proper 10 de desembre, eh, en un dels capítols d'aquesta sèrie, on tan sols sabem que interpretarà un personatge que és un doctor, el doctor Roberts Serà un doctor sense llicència que ajudarà doncs, els protagonistes quan aquests estiguin ferits. Veurem doncs, si el seu personatge té continuïtat o no. I l'ABC, que està preparant un remake d'una set bueno, un remake, sèrie, encara no sabem ben bé, Hulk, que passa a la petita pantalla, altra vegada. Si així començava la sèrie dels anys 70 basada en aquest popular personatge de Marvel i en cinema hi ha hagut dos intents eh, que han funcionat mm, amb menys èxit del que s'esperaven... Uh, ara hi haurà Avengers uh, l'any vinent, Los Vengadores, uh, que sí que comptaran amb el personatge de Hulk interpretat per Mark Ruffalo, però l'ABC, recordem que és la cadena de Disney, empresa que ha comprat Marvel, doncs ha decidit que uh, farà una nova mm, sèrie televisiva de Hulk i, i estan desenvolupant aquesta versió basada en aquest personatge. Marvel, de fet, estaria uh, fent una sèrie d'acords amb la cadena ABC que ja diem que és el mateix que Disney, tot queda en casa, eh, pel qual estan desenvolupant un total, sembla, de tres sèries basades en personatges Marvel. Una d'elles serà Hull, que potser és la més eh, potent un altre serà Clock and Dagger, que és el còmic Marvel, els personatges bastant secundaris de Cap i punyal que tindran sèrie pròpia. Recordem que són dos personatges adolescents i és probable que la sèrie no s'emeti per a IBC sinó per al canal familiar, l'ABC Family, on, per exemple, es va emetre la sèrie Kyle Xy Va néixer en aquest canal, doncs podria ser que aquesta sèrie també acabi en aquest canal. I no se sap encara quina seria la terminada tercera sèrie en discòrdia. Una altra sèrie que ha tornat, però ho fet de moment al Canal Fox, que és Anatomia de Grey. Ho fa la seva setena temporada i és que després del de... final dramàtic de la sisena temporada amb el tiroteig en l'Hospital Set Grey sembla doncs, que els arguments estan una mica més animadets i podem tenir doncs, alguna sorpresa per a aquesta temporada d'Anatomia de Grey. Una altra sèrie, uh, Cinco Hermanos, que té notícies. Doncs, eh, després de que al final de la quarta temporada dos dels actors l'abandonessin, que eren el Rob Love i l'Emily Van Camp, hi ha un actor que, tots recordem, per una sèrie que es diu El Pajaro Espino, que és el Richard Chamberlain, que donaria, interpretaria un personatge del passat de Saül, recordem que és l'actor que interpreta un gay, i han pensat, doncs anem a buscar algú que li pugui fer de nòvio o que hagués tingut una relació amb ell. Doncs el Richard Chamberlain, que mira, casualment també és gay, no? Doncs eh, sembla com si queda tot molt aixís. I un altre actor que podria tornar a Cinco Hermanos, i ja que ja n'ha hagut aquestes dues baixes, és el Baltasar Getty, que tornarà de manera definitiva a la sèrie. Recordem que va marxar de la sèrie de l'ABC la a... El finals de la tercera temporada i que va aparèixer puntualment a la quarta doncs sembla que aquest eh, cinquè germà que havia mig desaparegut doncs es torna a incorporar a la sèrie i que també s'està remorejant que potser ho fa perquè és probable que aquesta cinquena temporada sigui la darrera de la sèrie i una última notícia, Keith Carradine interpretarà el pare de Penny a The Big Bang Theory ah. Recordem que l'actor és conegut per exemple per interpretar la gent Frank Landy d eh, Dexter i donc serà el pare de la Penny que veurem en algun de l'aquell cococo que l'aboem en al dels capítols propers d'aquesta quarta temporada de, de Big Bang Theory. Eh? promet tenir doncs, aquest personatge amb caràcter dur. Doncs, fins aquí les notícies als 40 minuts la tele d'aquesta setmana i ara anem amb el Juan Jo Sarto. Què tal com estàs? Hola, què tardes. Com Molt bé. Doncs, vinga, comencem. Avui ens parlarans d'un tema que trobo que pot donar bastant de sí, que són llibreries especialitzades i grans superfícies. Sí, és un tema que veritablement en estem moments en els últims 20 anys Eh, la comunicación entre los editores y el público ha sufrido muchísimos cambios, muchísimos. Es decir, hace, pues eso, 20 años, eh, fundamentalmente el vehículo era el, el kiosco. Uh -huh. eh, luego aparecieron las librerías especializadas, es decir, hace hablo de 20 años, pues eso, en el 90-95, 90, el 90 95, se pasa de haber unas eh, 20 librerías especializadas en toda España, la mayor parte de ellas en Madrid y Barcelona, a una red que, que en aquel momento, cuando estaba yo en, en Forum, eran doscientas y pico. Vaya. Pero claro, eran doscientas y pico, algunas de ellas no eran librerías especializadas, es decir, eran kioscos, papelerías de barrio, que bueno, se aprovechaban un poco de tener un poco de TVOs para poder eh, hacer pedidos de atrasados y suministrar a sus clientes lo que querían, pero técnicamente no eran, es decir, dedicaban un espacio pequeñito a los a los cómics, ¿no? Sí, Y ahora últimamente ha hecho aparición las grandes superficies. Primero era FNAC, que le ha costado bastante abrir el mercado, pero ahora se encuentran en muchas eh, grandes superficies de, de tipo generalista, en los hiper, en los macros y en estos grandes superficies. ¿no? Uh -huh. Entonces esto eh, hay quien lo ve bien y hay quien lo ve mal. Yo recuerdo que en aquella época fue cuando empezamos a hacer... Eh, las primeras ediciones solo para la librería especializada para fortalecer un poco la red porque yo, yo era muy partidario, o yo tenía la teoría, que no se ha desmentido, de que el kiosco hacía lectores, pero los aficionados hacieron la librería especializada. Estoy totalmente de acuerdo con esta afirmación. Sí, porque fundamentalmente en el kiosco era aquello de que tú pasabas y de repente dices una cubierta que te llamaba la atención y dices, ahí va, eso qué es? Y te parabas, lo mirabas y decías, oye, pues tiene una pinta, y lo compraban. Y luego, cuando un día otro amigo le decía, oye, pues hay unas tiendas que tienen cosas de estas y tal, y no sé. iba y era el, el librero, que todavía sigue siendo de los pocos libreros amigos de los que aconseja, de hombres si te ha gustado esto, te gustará esto otro, y has probado a leer aquello, y la serie anterior que hizo este guionista o este dibujante y tal y cual, eran verdaderamente los que hacían el aficionado, ¿no? Entonces, eh, las la librerías especializadas se fortalecieron y, <coughs> Yo intenté entonces, ya se empezaba a ver un poco la, la caída del kiosco, eh, fortalecer el kiosco, es decir, porque las librerías especializadas no, no lo encajaron muy bien. Nosotros hicimos, en los tres últimos años que estuve en una reunión con libreros especializados, pues eh, los libreros especializados lo veían como una competencia. Uh -huh. Y yo les decía, no, es decir, cuantos más lectores hayan los quioscos más gente acudirá a buscar, porque claro, si en el quiosco te encuentras en el ejemplar del mes, Dices, hombre, yo quiero ver los dos anteriores, a qué ha pasado en esta aventura y tal y cual. Y esos terminaban yendo a una librería especializada y ya había una red en España lo suficientemente amplia como para que nadie se quedase descolgado si quería conseguir unos números atrasados, ¿no? Pues claro, el, el fet, per exemple, que els còmics hagin desaparegut del quiosc, eh, a, a, això és un problema perquè no creen nous aficionats. Exactament. Entonces, claro, com com, com ho resolem això, perquè yo, yo soy un gran defensor de la librería especializada, pero no he dejado de reconocer que la librería especializada es un gueto. Mhm. Uh -huh. Es decir, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Yo jamás he entrado a una mercería a ver qué botones se van a llevar el año que viene, porque los botones no me interesan en absoluto. Entonces, alguien que no le interesa los tebeos no entra a una librería especializada. Claro. O sea, es que mi padre, mis Primos de mi edad, porque yo ya tengo casi 60 años, jamás se les ocurriría, pero es que ni, ni se han planteado, el, voy a entrar a mirar a ver qué hay. Es que cuando ven los escaparates con TVOs y muñecos y, y pósters, no, es una tienda que no es para ellos. Entonces, claro, es un, un problema muy serio, que en parte la gran superficie pueden solucionarlo un poco. Ajá. Uh -huh les grans superfícies perquè hi ha moltíssima que va passar el fin de setmana. Però potser no creus que les grans superfícies, eh, Dile o o per exemple, no són Carrefour, no, que també venen ah, ah, sí. no, no, haurien, no haurien no només de vendre eh, aquells eh, volums recopilatoris que potser li porten més marge econòmic i també haurien de vendre alguna mica de còmic de grapa, alguna més econòmic, sí, accessible, sí, sí, sí, sí, que enganxi sí, sí, sí. la gent més a més, perquè és que si no compres alguna puntual i no tornes a comprar res més fins l'any següent. En canvi, sí. si tu compres una col·lecció de grapa un mes i t'enganxes amb el Continuarà, amb el següent, ja tens aquell aficionat que que lo que dius tú, ¿no? Que más adelante anirá la librería especializada. Sí. Eso estoy completamente de acuerdo. Pero aquí entraríamos en un terreno complicadísimo, que es el del marketing de los de los super y de los hiper. Hmm. Es decir, es aquello que dice si tú estás en la tercera estantería empezando por abajo, te vamos a hacer un descuento superior al que estoy hablando desde la perspectiva del, del súper, al señor que viene atrás de los yogures. Sí. ¿Por qué? Porque esa estantería está a la altura de los ojos y entonces a ti, al ponerte a la altura de los ojos del cliente, te vamos a pagar un 2% menos. Y si estás abajo, te pagaremos um, más. Eh, y Entonces, eh, es una, son unas técnicas de marketing que ellos han descubierto que no les compensa la rotación de devoluciones y de... Y de y de mantener todas las novedades del mes, y sí que les compensan otro tipo de cosas. Aquí también deberían las editoriales, con un poco de vista, de empezar a fabricar cosas exprofeso para ellas. Sí, pues no estaría malamente. Claro, es decir, a lo mejor un TVO con grapa, no les, por todo el, el esfuerzo que le supone al súper de manejar un material, entrar, sacar, devolver, etcétera, etcétera, es decir, bueno, vamos a hacer, eh, no recopilatorios, pero sí unos tómitos retapados, de los tres últimos meses. Uh -huh. Porque es que las autoridades tienen unos almacenes llenos de devoluciones. Ah, pues esta... ¿Por qué no se puede hacer una, una cosa así? De fet, abans s'havia fet, no? Existien els retapados. Sí, el retapados, sí sí sí, sí, sí, sí. Que, que no era no, això. Que Lo que pasa es que passa, tu... los retapados se funcionaba con otra, con otra mentalidad, ¿no? Se dejava passar un año antes de sacarlos. sí. Dices, bueno, porque había la, la teoría de que había un mercado, y además es cierto, había un mercado paralelo de gente que se esperaba los retapados para no gastarse el dinero mes a mes, cada retapado era más barato. Bueno, no ajustes tanto el precio, y a los tres TVOs por un poquito menos, pero que de tal forma que el chaval que cada trimestre tiene sus tres números de Spiderman o de Batman o de lo que sea. Uh -huh. Y eso sí que creo que sería una una buena solución. Porque es decir, estamos viendo como retrocede el libro en general y el cómic no va ser una excepción. No, no, es claro, supongo que també en temps de crisi, entonces es de les primeras cosas que cauen, ¿no? Uh -huh. que... Yo que yo hace muchos años que voy defendiendo que, que el cómic és el medio más barato. Es decir, llevo acuerdo que cuando hicieron os no sé os si te acuerdas tú la película aquella del Kevin Costner de Waterworld. Sí, sí, sí, tal. una porrada de millones, era una de las películas más caras de la historia del cine y uno de los batacazos más impresionantes de la historia del cine. Uh -huh. Entonces, dices, y paralelamente salió un TVI en Estados Unidos, que era una adaptación de la película. Nosotros aquí, cuando estábamos en, en, en Forum, hicimos bastantes. Pues hicimos los Indiana, el Robocop, los Terminator, hacíamos sí, muchas bien. publicábamos muchos de las adaptaciones al cómic que se hacían. Y claro, entonces decíamos, vamos a ver, los americanos están haciéndolo mmm, apostando por lo más caro, y si lo más caro funciona, se venderá lo barato. No, la lógica es al revés, son los japoneses los que lo hacen bien, sacan un tocho que lleva muchas aventuras y la serie que funciona hacen tomitos, y si esa serie de tomitos funcionan, hacen una serie y más baratita, y si eso funciona pues empiezan ya con novas, con videojuegos, con merchandising, con muñecos, con pero el experimento, el saber si al público le gusta, lo hacen con, con lo más barato con los tochazos esos de 500 páginas de historietas. Entonces, dice, el cine se podría nutrir perfectamente el TVO mucho mejor de lo que es, lo que le está haciendo y beneficiar mucho más al TVO. Uh -huh. Sí, una mica aprofita las sinergias, ¿no? De... Exacto. Que... Porque es que aquí, verdaderamente, se hace una película de Batman y se hace un TVO de Batman, pero la gente permanece ajena a la colección. Ya, ya, ya. No se no, aprofita, no se aprofita. No, no estoy pensando no se en nosotros en España, sino en Estados Unidos. Entonces dices, hombre, desaprovechar des eso es... Aquí sé sí que hi ha alguns intents de fer un col·leccionable o alguna cosa d'aquestes, però a banda d'això, mm. vull dir, a Estats Units és veritat que no, que no ja és dona per perdut el tema del quios pràcticament. Sí, sí, está perdido. Uh -huh. Está perdido. Doncs bé, Juanjo, ho hem de deixar aquí. Està molt interessant el que ens has explicat avui. Vinga. Doncs res, ens retrobem el mes que bé Norvemos en mes que viene. Vale. mira, poden fer recomanacions per Nadal, ja pel mes que veixi tota sembla bé, que ara que socostran les dates això de fer regals i tal, no? Llavors, vale, sí, pagar sí, la sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Vinga, Juan Juan, un Un abrazo a Deu. I abans d'anar amb les notícies calentes, recordem avui el concurs de Panini Comics que fem el sorteig un cop al mes, que preguntem quina actriu interpretarà One Stacey Spiderman 2012? Quina actriu interpretarà One Stacey Spiderman 2012? Teniu de temps fins al 23 de novembre i ens heu d'escriure al ningunoes.hotmail.com amb el vostre nom, economic, nom i població des d'on ens escolteu i ens heu donar doncs la resposta, evidentment, a aquesta pregunta. I nosaltres, em sembla que ja tenim pràcticament en Jacint que s'ha demanat a punt, i anem per la seva sintonia, que anem per les notícies, com sempre, ben calentes. Què tal, Jacint? Com anem? Bé, bé, bé. Molt bé, doncs a veure... una bona notícia, que no Certa, o inventada. Sí. com que no puc estar aquí a l'estudi tenia el portàtil davant ah, bé. i estava connectat al Facebook ah. i Will Smith acaba de penjar una foto al llibret de Men in Black 3 ah, però un moment m'he espantat ja dit, anam... dirà independents d'I2 que... ojalà, ojalà, no, no S'ha penjat una foto del llibret i ha ficat un subtítol, un peu de, de foto, que diu que ja està preparat per enfundar se nou el vestit negre. Bé, bueno, doncs ens sembla molt bé, està bé, està bé. Començo la teca... Vinga, va. Fúria de Titanes 2, que aquesta sala notícia falsa la setmana, em sembla. Uh, sabíem que hi hauria una seqüela, però ens començava a faltar actor. Sabíem que Sam Worthington tornava a ser el protagonista, però ens falten secundaris de renom per acompanyar-lo. Doncs n han sortit dos, que són Javier Bardem i James Franco. Espera. Mm, Gens no Franco m'agrada, eh, però... A, a mi tots dos m'agradaria veure'ls aquí, però no sé si... I, però Javier Bardem encara de renom, no sé què que te digui. Javier Bardem farà Ares, si accepta el paper, que és el 10 de la guerra, i Gens Franco a Génor, que jo no el conec aquest, que és un, el que va evitar el matrimoni I, de Perseu. Eh, dic jo, no poden no fer aquesta pel·lícula, sisplau. Però va fer amb els calés, la primera. Home, no tants, eh. Bueno, Va, a fer calèries, però no tants. Falta un Zack Snyder darrere. No, jo crec que això està mort, que estar. Després, Superman 2, ja que parlaven de Zack Snyder, mira. Superman uh, 2? Ai, Superman el rebot. Ah, perdona, val, perdona. Dic, mm, dic, ja, no, sí que t'avances, eh? El tercer rebot, el tercer rebot. Uh, tenim, tenim, tenim dos noms creïbles i dos que no, per interpretar Clark Kent. El, ah. Els dos que no són creïbles, per mi almenys, són De Rock i John Cena. I qui has dit John, eh, què? En John Sina? Qui és John Sina? El de uh, wrestling. Ah, el però, de hockey, però, però, però quina gentussa m'estàs dient? Home, moment menys riuríem. Seria com les últimes parts de Supermantre en Christophe. I, I la part seriosa? La part seria, és Joey Manganiello, que va sortir a Espirman, que feia el xicot de Medellín, i fa del jo per Sí? és un guaperes sí, ja, ja és aquí ja, sí. i l'altre és en Patrick Wilson que ja havia treballat amb en Zack Snyder que va fer de Buo Nocturno a Watchmen Mirant... massa viajote hotel veig és que no me crec que cap d'ells eh? però en fi sí, pues ens comencem a quedar sense actors eh? no, no, el que passa que en fi això... aquesta és la notícia falsa que no sé d'on has tret aquesta setmana en fi. després, una adaptació els guionistes de Zombieland que són en Paul Wennig i en Red Rees que els ha fitxat la Disney per adaptar un còmic, que és bastant desconegut, no sé ni si s'ha publicat a Estats Units, que es diu Cowboy Ninja Picking. No em sona a res, això. I tracta d'un tutor d'un psiquiàtric, utilitza els seus pacients que tenen doble personalitat per convertir-los en assassins a uh -huh. I un d'ells s'adapta de tres personalitats, la Cowboy, la Ninja i la Viking. Molt bé. Aquesta promet. Ah, Bé, bueno, no sé, no, pot ser, sí, sí. Pot ser una, una cosa una mica desfassada, que, bueno, ja, ja ens agrada, no? I més amb aquests guionistes. Ja, ja. Després, tenim el remake del Vengador tòxico. Ah, que sí. El... sí? Sí? Sí, sí, sí, m'interessa. Uh, mític... Mítica pel·lícula de la troma, sí. de la troma. Uh -huh. doncs el director seria l'Steve Pink, que no sonarà massa, però va dirigir, admitida amb Justin Long, i va dirigir també Jakuts i el Passado amb en John Kiusa. Sí, ens ho sona més aquesta. Ah. I doncs és s'encarregava d'aquest remec, on s'explicava la història Melvin, que era un netejador d'un gimnàs, que queia en una cuba radioactiva, pel que he llegit, i es converteix en un horrible superheroi. Mhm. Uh -huh té color i una cosa sí, mique... no fastigosa, sí, sí. sí. sí, sí I que la seva arma, no hi ha una escombra una fragona. Sí, em sembla que sí, algo cosa així. Ho hem de recuperar, el vengador tòxico. No, no cal, eh? em sembla, eh, que cotreja molt. <ríe> ja, ja, però bueno, mira... <ríe> Després, de la, la notícia de la setmana, em sembla que jo diria que és... Que... que... Mm. que... que... que... que... que... que és la d'Spiderman al rebut? Mm. Ho vam comentar? El no, no, van comentar ho comentar la setmana passada, no, ah. no, no. Doncs tenim dos secundaris de luxe, que són els dos únics que conèixer actors d'aquest rebut, que són Michael Sheen, que tots el coneixem per l'Ala Oeste de la Casa Blanca, tot i que porta un carreron no?, aquest senyor. Sí, sí, sí. I la Sally Field, que surt a Cinco Hermanos, i em sembla que arribat a estar nominada a l'Oscar. Sí, Sally Field, sí, alguna vegada. Uh -huh. I interpretem els papers d'en Ben i l'Amei, que són sí, els sí. oncles d'Espidam. Sí, sí. Recordem que els altres actors són l'Andrew Garfield, la Jean Stacey... No, Jean Stacey, la... m'he colat aquí... A veure, el personatge és Gwen Stacy i el, el fa la Emma Stone. Ara, m'he vale. colat, m'he colat, veure, perdó, perdó. Que també són actors de veritat, eh? encara que tu diguis que no. Que... Pasa sí. que són joves, no tenen la carrera que jo té no Martín Cint. Ni d'un ni, ni l'altre. A, a, eh, a la actriu... red social està superbé, l'Andrew Garfield ho fa molt bé. I la Emma Stone, bé. Està bé, està bé. El Això no t'ho nego, que està bé. No, però a més a més em sembla bona actriu. Sí. sí, sí, sí. No posto tant, jo. Sí, sí. I bueno, i el dolent era en Sí, que aquest no li acabo de veure, perquè és un actor que mai m'ha caigut del tot bé, però vaja, en fi. No, és que des de Notting Hill jo li dic molta tira. Sí, sí, sí. Seva, si no, és no un puc. personatge que va odiar en aquella pel·lícula. Un actor que, que, que he odiat des de Notting Hill, eh? No sé per què, però no és cony. I més, no es van a fixar una actriu que estava molt bona? Sí, crec que sí, m'a sona, m'a sona. Ara no em facis dir qui, eh? però És d'aquelles relacions que dius, com pot ser que aquest tio... Sí. <laughs> I per últim, la notícia que ja, ja és horrible, que ja, ja podeu rebentar, que és l'adaptació d'Akira, que sabíem que Warner Bros. estava treballant en ella des de mm -hmm. feia anys, que havíem sentit Leonardo DiCaprio, que s'encarregaria de la producció, i segurament d'interpretar-lo, doncs el senyor DiCaprio, que està molt ocupat i no té temps i tal, han tingut que buscar un altre actor. Agafeu-vos fort. Per interpretar Akira? Sí. No sé, digues, va. Zac Efron. Ho puc repetir? Zac Efron. Però a tu t'agrada Zac Efron. Però jo no vull que adapti aquest còmic, a mi no m'agrada gens, o sigui, Zac Efron. No, no, no acaba d'encaixar, no, no. I sa... però, bueno, sí. hi haurà un secundari de luxe que és el que es porta que Sam Morgan Freeman que farà el paper de coronel. Ah, molt bé. Bé, per, per aquesta part encara, no? Sí, però... Bé. almenys la faran entenible, la pel·lícula. Espero. Sí, perquè és una mica rara, aquella pel·li. No, rara no, és que no s'entén. Jo me la vaig mirar, em vaig dir com i em vaig quedar bastant igual. Sí, jo també em va passar a dir que ah, això era Akira, això era la supera, que no l'he entès. Sí, sí, sí, no, no, no estem preparats. No, no, no, no, a veure si almenys els americans, com a mínim això si sí que ho tenen, fan versions de pel·lícules que almenys s'entenen. Sí, que aquest digui el, el resum de la pel·li cap amb un poc. Ah, exacte. Ja Allò, ens entenem molt bé molt bé Jacint doncs res ens retrobem la setmana que ve. i tant vinga vagi, vagi bé, bé. Adéu. Adéu. i nosaltres ens acomiadem i ho fem i us deixem a la banda sonora de Scott Pilgrim contra el mundo i ho fem amb el grup imaginari d'aquesta pel·lícula el Sex Bob-Bomb i la cançó és Summer Time sona fatal eh sona fatal però és que ja és així i és que aquest grup toca molt malament uh, jo mateix l'Ignasi Herbat Marta també t'acomiades també m'han comiat. Don't us uh, us donem Adeu, cita. Adeu. Us donem cita a la setmana vinent. Niga una no és perfecta. It's so much it I'm going to start, start, i'll season my brain drinking shampoo and i'm tasting my grave i'll wear myself inside out and i'll wear my welcome inside out it's so time and it's the time To totract my stuff we will get touchy want touch my sides Take a vacation and the friendly